Dit is net so Skyns na 7.33 Of anders gestel 19.33 Afhangene hoe u het uit Lees of skryf Of daarna verwees Op zaterdag aand is dit dan Nou nie 7 uur nie, maar 7.30 En u is verskrikkelijk baie welkom hy Is op die rechte plek Is by net radio S.A ons webadres www punt net is a punt punt z weer via jou www punt is so goed we as jy net jouself verge van al die feite en wie je kyk daar op ons webwerf Al die programme word daar aangetekken al die name van die omroepers, tye van uitsending, en dan is daar ook nog een belangrike faciliteit, archief, of potgooi, Engelse podcast, waar jy kan luister na vorige programme, wat al uitgesaai is, en as jy dan om een of ander rede wil luister na een programme wat reeds uitgesaai is, kyk jy maar net by die archief, en Luister op jou eie tyd jy Luister na Dr. Tini Eilerts, ek saai uit hier van af Ierini, Pretoria, Suid-Afrika En van waar jy ook al mag inskakel, jy is baie, baie welkom Of jy nou hier in Suid-Afrika is of jy er is in die buitenland, luister Jy is net even welkom Want by ons hier op net Radio SA gaan dit nie oor afstand gelukkig nie Tyd is soms dalk belangrik, hang af van die mense tydzone wat in die val Alles hier van ons van die suidpunt van Afrika op recht As jy noord kyk dit val allemaal dan nou in hierdie specifieke tydzone Waarin ons nou uitsaai <coughs> Verskoning en Al die ander lande, soms Fatima Amerika, is baie baie klomp ure, so 8 ure na 9 ure afhangende van watte plek. Jy verwijs in Amerika, is hulle achter ons, en dan is daar die aard van die zaak, ander lande, soos Australië en Nieuw-Zeeland en so meer, wat voor ons is. Ook omtrent met die soort van ure, so daar is die verskillende is waarin ons valt, maar daarom gelukkig die potgooi faciliteit, ons archief so dat indien enig iemand wil luister na uh, program wat reeds uitgesaai is uh, ja, dan is daar die faciliteit tot beskukking so kom ons vereenseldig ons self met ons webwerf en ons loer bykie daar rond, is baie makklik om net in te tik Daar ja, as jy nou Google wil gebruik net www.netradiosa.co.za Kom by die webwerf uit en daar kyk jy lekker rond En daar is ook ‘n spelerkie wat jy vir iemand kan verduidelik Kan my net op die speler klik en dan luister jy na die radio So alles tot voordeel van ons allemaal En weer eens waar jy nou ook al jouself bevind Hier in Suid-Afrika of in die buitenland Jy is ewe welkom En vir daar die rede, omdat ons weet hier die radiogol Wordt recht oor die ganse wereld gedra Groet ek oudergewoonte in paar verskillende talen Ik begin met die Russische taal Privet of Drafuja En in die Duitse taal sê ons Goedenabend En shalom in die Hebreeuwse taal, Griek, sê ons kalimere, hallo, hi, hi, vir die hele klomp andere mense En goeie naand vir ons mense hier in Zuid-Afrika, maar ook ons Afrikaans spreekende mense Waar die land verlaat het en in verskillende lande, baie verskillende lande By mekaar is en ook in groepen by mekaar kom en luister na die Afrikaanse taal Omdat baie mense, al is hulle uit die, in die buitenland, nog altyd lief is vir Afrikaans So as jy lief is vir die Afrikaans, dan is dit nou die plek om in te skakel En ook as jy Engels sprekend is, good evening Ons sal probeer, ergens in die toekomst, soos waar die geest van die Heere lei en jylle ook vir my terugvoorgee Vooral uit van ons mense in die buitenland of daar sin is in die idee om dit tweetalig te doen om in Afrikaans iets te sê en dit in die weet te herhaal in die Engelse taal. Neem nou in die aard van die zaak bieke meer tyd, maar dit is maar net een soort van een besluit wat een mens sal neem, nou sonder om nou die voordele en nadele daarvan te bespreek. Dit sal een mens maar nou lade na die tyd moet kyk maar nou ja, weer eens, jy is baie welkom, ek saai gewoonlik uit van maandag tot zondag, in maandag is het 19 uur, 7 uur, dinsdag 19 uur of 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd, woensdag weer 19 uur of 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd, en donderdag is dit nou geskuif na 21.30, omdat dit gaan oor, praktische bybelse meditatie en wanneer jy daarna luister dan is die idee eindelijk dat jy die program sal gebruik om so te ontspan dat jy kan slaap en jy is soms so onder die program aan die slaap raak en ek het nie daarmee een probleem nie en teendeel ek sal het verduidelik op daar die stadium wanneer ons baie bezig is met die bybelse meditatie dat die idee is om met jou gees contact te maak. Jy onthou ons bestaan uit gees en sier en lichaam, soos Paulus sê, dat ons gees en sier en lichaam onberustelik bevind moet word by die wederkoms van ons Heere Jezus Christus, wat een wonderlijke vooruitzicht. Is oortuig daarvan, as jy dit hoor, dan is jy net so opgewonde om te denk Jezus kom weer terug Net soos wat hy opgevaar het Daar van die olijfberg af Het die engele wat hy daar gestaan het Vir die disciples gerusgestel En gezeg, halleliese manne Hier die Jezus wat van jullie weggeneem is Opgeneem is, hy sal net so terugkom Maar ja, Jezus is daar voor hulle in die wolk weg En Jezus kom weer met die wolk En dan raak sy voet daar op die oliefberg Te prachtig, te wonderlik As ek nou die tyd gehad het om dit alles nou weer met jou oor en oor te verduidelik So ek het nou gedoen het, maar ons het een ander onderwerp Om te verduidelik hoe kom daar die berg nou daar aan twee gaan skeert, daar is een specifieke rede mense, God werk met alles met sy groot, groot, groot, groot plan God het een raadsplan, net soos wat enige mens werk met een plan, as ek nou sê plan, hy beplan jou dag, hy beplan die bezigheid, hy het een business plan en as jy operatie uitvoer, dan is daar een plan, en allemaal volgt daar die specifieke plan en alles wat die mens rechtig, recht wil doen is maar volgens een plan die mens kan nie maar sommer net die dag beginnen, en dan kyk jy maar wat is volgende aan die beurt sommer net so doem alles voor jy op en dan hanteer jy dit, dis krisis bestuur daar die beplanning daar, en mens moet die dag bepland Jy kan oma net vir jyself denk, stap nou saam met my, as ek hier oorstap naar die college toe en ek stap som enige ty daar in. Van agend besluit ek 10 uur, maar is het 11 uur, dan, ja mense, dan, dan mis jy die hele doel van alles, want studenten weet, daar is rooster. En die klasse begin 10 voor stiptelik, 10 voor 9. En 10 voor 9, dan moet hulle daar wees, en dan stap die lektor daarin of die docent, wat jy myk al wil noem. En dan begin die klaas. En wanneer jou periode voorbij is, en staan daar ander docent voor die deur in wacht. So, een mens kan nie sonder een plan werk, en God werkt, beslis ook nie sonder een plan. En God sy hele raadsplan het uit ingesit, in sy woord, jy kan ons nou denk, dink net een bykie aan God, net vir so oomlik nie, dink bykie aan God, een verantwoordelike wees, sal hy nie aan een mens bekend maak, wat sy plan met ons is nie? Dat ons nie maar sommer net hier soos paras doel opkom, en dan dood gaan en verdwijn nie nie. Ons het een doel, en daar die doel, beskryf God haar fijn in sy woord. Hy beskryf die einde van alles, hoe alles tot die einde gaan kom hier op die aarde. Geef ons die tekens daarvan, die tekens van die tyd, so al die dinge ons nie skielik oorval nie. Binnen die skrif ontvou sy hele raadsplan met die kalender en met die uurwerk. Dis ons God, werk met sy raadsplan. Mense is nie maar sommenheid geboore nie, ek en jy is beplande mense, ons is in die rechte tyd geboore, al mag dit nou vir jou voel of jy nou buiten jou tyd geboore is, dis die so nie, God het een plan gehad en het nog altyd een plan met jou en met my leven daar is een blauw druk vir ons leven hoe al die dinge in ons leven in mekaar steek en in mekaar pas en waarom daar sekere dinge wat like soos krisisse ons tref alles deel van Godse manier om ons gereed te maak vir die volgende stap en vir die volgende stap en en daarna en so meer en so meer God is lief vir ons hy gee om vir ons En daarom hou hy ons ook nie nie duister oor Al die dinge wat hy met ons en met die wereld beplan he Nou, ek het vir jy gesê hier op een van die platforms Dat ek vanavond praat oor die vraag Hoe kom, het Jezus die vijieboom vervloek? Jy sal het onthou nie. Hoekom het Jezus die boom daar in bed vage, mense, so, so man het alles, so alles by mekaar ek, kan ek het een dag gaan soek na bed vage, toe ek daar in Jerusalem was, en vir a, hier moet er bestuurder gevraag my soon dit te neem. Mens kan eindelijk, as jy nou weet waar al die plekke is, en so mens kon stap, Maar as mys dan nie weet nie Want hy weet as voetpaaikies En as mure, en as stede En as huise, en as jy weet As jy nie weet waar en wat de Richting eindelijk jy nou, jy vaag weg Maar dan sal jy alles mis So die persoon mys soantien geneem Na bedvage En dit is by Somme by Bethania, so as mys lees Van Bethania En van Bethania Dit is sommer by mekaar. En bedvage beteken plek van vijiebome. Plek van die vijiebome. Je kan soebykie half aflui, kyk, bed beteken huis, of plek soos bed lehem, wat beteken plek van brood, of huis van brood, bed lechem. So het jy nou die bedvage, En as mens nou mooi fijn luister en jy het staal aangeleid, dan sal jy fig daarin kan sien, in vage. Mens het so so'n bykie taalkennis daarvoor nodig, omdat die vokale los is. Vokale is gewoon los. Hulle is nie stabiel nie, hulle kan vervang word met ander vokale. En so, jy, jy sien die F en die... E en I, G van Fiek Jy sê nou die I is vervangdaan met die A Vage Dit is algemeen goed As mens nou ees die taal uh, Taalkundig bekyk Na ander taal kyk en vergelykend werd Is dit nou nie vir jou Vreemde verskynsel nie En soms word Een uh, plek so uitgesprek En op een ander plek op een ander manier uitgespreek Afhangende van wie dit nou is so jy verstaan dit, bedvage beteken plek van vijer, nou daar het Jezus gestap en een vijerboom daar geseen, en vijer gesoek aan die boom, en hy het toen aan die vijer gedraan, en ek gaan die gedeelte nou, hoeveel jy lees, maar ek gaan eers vir jou vraag om soepen een bykie, dus te dank daar oor, dank oor hoekom het Jezus nou daar die vijieboom vervloek. En terwijl jy nou een bykie sit en dank daar oor, want hierdie is ons bepeinsing, is oordenking, ons oor, oordink. En terwijl jy nou daar oordink, speel ek vir jou hier muziek van die Maranatha singers Set my spirit free jy weet, dit mens moet ook daar aan dink, hoekom zou iemand sê set my spirit free wat zou dit nou beteken goed, terwijl jy nou sitte en dink, lekker ontspan hoop jy op een plek waar jy rustig lekker achter oor sit skoene kan iets kop haare losmaak en net alles vergeet rondom jou en rustig luister na my stem en die inhoud daarvan kom ons luister muziek Be set my spirit free, that I might pray. Herinner jou weet net, dat jy by ingeskakel is by Net Radio SA, Net Radio SA, jy luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan af Ayrini, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika, en ons program, oordenking, bepinsing, oordenking, meditatie, hoe jy dit ook al verstaan, of wat er een begripje ook al meer, vertrouwd is, ons bepeins god Godse woord oordink oors oordink die woord nou hier in Markus waar ek gaan lees in Markus hoofstuk 11 is hier opskrif by die ou Afrikaanse vertaling wat ek by my het daar by verse 12, Markus 11, by vers 12 is opskrif, daar staan die verdroogde vijenboom, en dan die reiniging van die tempel. Nou kom ek help jou soe a biekie met hoe een mens die woord van die Heere moet verstaan. Of een van die meneere, want daar is die hele vakgebied, die vakgebied wat ek ook aanbied, hermeneutiek, is hoe le mens die skrif uit. Want dit is een groot, groot verantwoordelijkheid om dat te doen, die mens moet verantwoordelijk daarmee omgaan. Maar daar is baie verskillende ding, om nou te kyk, maar een van die dingetjes, die mens kyk, na die gedeelte wat jy nou lees, en wat hieronder, een bepaalde hoof, saamgevat is, en dinge wat eindelijk mekaar, onmiddellik afwissel, dat hulle bleep by mekaar, lees so tegen mekaar, hierby voorwit in Markus 11, dat die opskrif toon vir die mens dat die twee gedeeltes nie gesky is nie, want het is die gesky nie, die verdroogde vijenboom en die reiniging van die tempel. Die twee gebeurten is, hou verband met mekaar, en ek wil dit misschien net so ter inleiding sê, Die twee gebeurten is, hou verband met mekaar, en kyk as ek nou lees, en ek in die hele skrifgedeelte nou daar lees, een paar verse van vers 12, tot by vers, kom ons sê, ek sal lees tot by vers 21, vanaf vers 12, tot vers 21. So ontspan nou rustig, en dan kyk jy hoe ontvou die preenkie kyk na die preenkie as mens nou lees dan kom nam ons nou een preenkie na voor en die volgende dag onweil hulle uit Bethania gaan het hy honger gehad het is nou Jezus met die hoofletter hy die volgende dag en toe hy op een afstand, een vijieboom met blare sien, nou nou hier stap Jezus, saam met sy disciples, en hulle stap daar uit Bethanie, en ek het nou nou vir julle gesê, Bethanie in bedvage, le, te mekaar, toe sien hy op een afstand, een vijieboom, Met blare Nou wanneer een mens Een vijie boom sien met blare Dan is daar die verwachting Dat die boom vrug dra Nou ek het veel gesê die geloof werk soos een boompeer Geloofsboompeer heet banane mens Het begin met wortels een wortelstelsel en dan een stammiekie wat ontwikkel met blare en dan uiteindelik vorm dit blommiekies en vruchte. Ek het so een boompeek en ek denk ek het gestraan daar oor gepraat vir die vorige aand, wat ek gebruik vir, vir studenten te help te verstaan hoe geloof werk aan het werk so saad het ontkeemt. en as jy nou hierdie boomtebate neem, en dan geek vir jou een van die vrugjes daarvan, en dan kan jy die vrugje vat, en die pitte uitdruk, droog maak, en het dan self plant, dan kyk jy nou na die proces wat gebeur, kyk jy hoe hierdie klein plankje sy kopje daar uitsteek uiteilig, omdat jy die plant nou versorg, die grond, vrugbare grond en so meer en so meer en so meer, En dan sê nie later, daar kom blare en dan later, uiteindelik, dan is daar blommiekies en die vruchte. Dit is zo so, met sy so geloof werk. En Paulus het dit so gestel, het gepraat van geloof, hoop, liefde. Waar geloof hier wortelstelsel van jou is, wat geanker is in Christus. En wat dan groei en hier is blare, blare is geloof. So hoop. Omdat die mens geloof het, kan jy hoop, want hoop is dinge wat jy sien wat nog nie bestaan nie. Staan nie, sien jy nou hoe prachtig kyk mens na die boompeen, jy sien jy, die wortelstelsel is die geloof en dan die hoop is die blare en as die blare is, is die hoop vir vruchte. En by ons as mense is die vruchte dan uiteindelik dit wat jy doen Jou liefdes dade Goed So Jezus sien op een afstand Terwyl hy daar uit Bethania stap Ter bedvage En ek het daar gestap by bedvage Ek het daar rondgeloop En to sien ek Een ou, ou, ou fije boom verskrikkelike dikstam, maar ja, somtrent niks takke mee aan nie, somtrent net die stikstam wat daar oog blij het. En die persoon wat my daar geneem het, gesê, hierdie is een baie ou boom, wat seker kan terug dat hier volgens hulle berekening daar terug in die tyd van Jezus. So dit kan dalk nog daar die vye boom wees, ons weet nou nie, ons speculeer maar net, Gebruik het maar net als voorbeeld, in bedvage is daar baie vijie bome, omdat plekke vernoem is na iets soos die Oelijfberg. Daar was baie Oelijfbome op die Oelijfberg, dis ek kom dat die Oelijfberg genoem is. So net so bedvage het, maar gegaan oor die vijie bome. En Jezus sê nou hier die vijie boom, daar op een afstand, en hy sê net blare en hy daarin gegaan, sien hy in die hoop, in die hoop, om iets daaraan te vind, en toe hy daarby kom, vind hy niks, as blare nie, en dan staan hy so, want dit was nie die tyd van feie nie, wat eindelijk vertaal moet word, dat dit nie daar die boom sy vye draad tyd was nie, bedoelende, die boom het, was nie gereed daarvoor nie, hy het nog nie so ver ontwikkel nie, hy het nog net blare gehad en nie vruchte nie. Dit beteken nie, dat dit nie tyd was vir vye en die mens, dit kan nie wees nie, boom, een vye boom met blare het altyd die verwachting dat daar vye aan kan wees dit was nou net, daar die boom, het nie vijie aangehad nie. En Jezus spreek en sê vir hom, nou praat Jezus met die boom. Laat niemand ooit in der eeuwigheid van jou vrug eet nie. En sy disciples het dit gehoor. Hulle het al vir Jezus gesien praat met winde en dan het hulle vir mekaar gesê, wie is hier die man? Dat selfs die winde naom luister, want nou had het nie altyd al die dinge gesien nie, op die stadium nog nie begryp dat wind en geest die woord is en dat Jezus nie eindelijk met winde gepraat nie, maar met geeste gepraat bose geeste, want dan nou, die weibel sê, ons worstelstrijd, wat ons hier het, is nie eindelijk tegen mense nie, dis tegen die bose geeste, in die lucht, wat van mense kan gebruik maak, uit die aard van die saak, bose geeste, het een invloed op mense, Sou mens dit toelaat, sou jy deur ooplaat, dan kan dit gebeur. Goed, dank een bykie nou die daar aan. Jezus praat met hierdie boom. Jezus sê vir hom. Interessant, nee? Laat niemand ooit in die eeuwigheid van jou vrug eet nie. Nou mense onmiddellik daarna, net nadat Jezus dit gesê het, hy praat met hom, asof dit een persoon is, en hy sê laat niemand ooit in die eeuwigheid weer van jou vrug eet nie. Net die volgende vers, en hy in Jerusalem gekom en toe Jezus in die tempel ingaan begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die geduiveverkoopers omgegooi en hy het niemand toegelaat om enige voorwerp dier die tempel te draan hee En het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskryf my huis moet die huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar jylle het het een roverspiel omgemaak. Jylle beroof die mense van dit wat hier die tempel veronderstel is om te wees. Kan jy al die verband inzien? tussen die vijieboom wat nie vruchte draag nie net blare en nie vruchte nie en Jezus wat net die volgende vers stap hier die tempel in en hy verwacht daar dat die dinge gedoen sal word soos God beplan het wat die tempel moet wees een plek van gebed en nie een ro roverspielonk nie Huis van gebed is om te gee. Om aan mense die geleentheid te gee om God te kan aanbid. En luister wat Jezus sê, hy sê, jylle hy maak van dit een nou wat is een roverspielong? Dit is een plek waar roovers is. Wat mense beroof. Dit is wat een rover is. Een rover is iemand wat mense beroof. Nou denk net een bykie vannig terug aan die vijenboom. Wat vijen moes gedra. As ek kom God een vijenboom gemaakt het, nie om blare te net te dra nie. Maar om vir die mens vijen te gee om te eet. Poetie, sysie, jy wat luister na my. Nou wat is die boom nou bezig om te doen? Bezig om mense te beroof van vruchte wat God gemaakt het van mense om te kan eet. Wow! Weet jy wat? Kom ek sê vir jou iets. Of voordat ek het sê, misschien moet ek jou eers weer bykie na denk. Denk een bykie oor of jy enige verband al kan sien, of ek weet ook nie op ons hoe baie tyd het, dat jy te veel moet denk nie, want het ons amper so uh, 7 minute hier oor, oor 8, en ons program hou om 20, 30 op. Ja. Um, yeah. Maar denk daar oor. Denk een bykie, of jy al die, een verband kan sien, want Weet jy, een mens kan nie net alles vir iemand net gee Sonder dat jy nie ook god Godse geest gelei word om dinge raak te sien nie So ek het nou al so klomp dinge nou gesê wat vir jou eindelijk behoor te help om te kan sien Waarom het Jezus nou eindelijk die vijfboom vervloek? en net onmiddellik daarna stap die tempel in en dit wat hy daar moes vind is nie daar nie. Nou onthou nou net een bykie wat ek nou vir jou sê toe ek vroeger vanavond in die bad gesit het. Toe wees die Heere vir my, hoekom het Jezus die vijieboom vervloek? Nou, mense, weet jy nou hoe lang bestudeer ek die woord van God? Om nou precies te wees, van 1972 af, is ek een student van Godse woord. En ek het nooit geweet, waarom Jezus die vijieboom, vervloek het nie, tot vanmiddag in die bad. So ek dink, wow! En ek kan voel, hoe die sieninge van die Heere so oor my lyf beweeg. Awesome, awesome God, wat enig iets vir jou kan wees wanneer hy wil. Hierdie disciples wat hy gestaan het, het nie geweet wat hy aangaan het. Weet jy wat is die konsekwensies daarvan? Die vijieboom. Israel word die vijieboom genoem. Israel word die wangert genoem, word olijfboom genoem, word die vijieboom genoem. Voor verskillende redes wat ek nie nou die tyd het om elkeen van hulle met jou te bespreek neem. En weet jy wat het gebeur? Jezus het met hierdie optrede van hom, het hy die joodse godsdienst eindelijk nal en void verklaar. Hy het het weggeneem van hulle, mens hy het die koninkryk van hulle weggeneem, en dit aan die kerk gegee en daarom het Jezus gesê tot in eeuwigheid laat niemand ooit in der eeuwigheid van jou vruchte eet nie Mense, hulle die geleentheid gehad, maar nie die geleentheid gebruik nie. Daarom hee die Heere dit ook vir hulle gesê, die koninkryk gaan van julle weggeneem word, gaan ge sal gegeef word aan iemand anders. En dis die kerk. Ja, jode gaan uiteindelik gered word, maar hulle gaan nooit die evangelie verkondig nie. Dis gegeet, dis weggeneem van hulle, omdat hulle nie daarvan gebruik gemaakt het. Hulle het nie die vruchte gedra, wat hulle moes dra nie. Kan nie onthou wat het Johannes die dooper gesê, toe van hulle daar uit Jerusalem, by die Jordaan aangekom het. Toe sê vir hulle, gaan dra vruchte, wat by die bekering past, dan kom jy nou weer. Nou hulle het nie vruchte gehad nie En hulle het al die blare gehad Alles wat Lyk soos godsdienst En baie, baie, baie mense Is maar net Soos een boom met een klomp Godsdienstige blare Maar daar is geen vruchte nie Soos een niks nie Nou ja, dat dit vir jou een wau wow oomblik was om hier die ontdekking saam met my te maak wat ek vandag ontdek het, wat die Heer over my in die bad, terwijl ek in die bad sit die sê hy vir my, dat is die rede en die disciples het my net gehoor maar nie verstaan wat hy gedoen het en As hulle so opgeleed het, wat hy volgende gedoen het, in die tempel instap, vind hy hierdie dinge wat nie daar thuis hoort, nie gooi dit alles om verwerp het. En hy sê, my huis is vir onderstel om my huis van gebed genoemd te word, vir al die nazies. Maar julle het het in roverspilong gemaakt. En nou, mense, sommige mense word kwaad as hulle die waarheid hoor. En die skrifgeleerdes en die overpriesters het het gehoor en gesoek hoe hulle om kon ombring. Mense, om iemand om te bring betekent om iemand dood te maak. Jezus is die heel eerste preek in die synagoge en haas red. Mense opgestaan en greipel om uitgegooi en hulle wou hom doodmaak, hulle wou hom van die kraanse afstamp, toe hulle die waarheid hoor, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hulle het hom verwerp, hulle het hom totaal en al verwerp. En omdat hulle hom verwerp het, het hulle verwerp. Daarom het hulle die koninkryk van hulle weggeneemd. En is hulle nie vandag die verdraars van die koninkryk nie, dit, hulle het dit nie. Al wat hulle het is een vorm, is een vorm godsdeens. En daarby bly hulle en sal hulle sterf. So ek gaan een snit nou vir jou speel, en ek denk dis die rechte tyd. Een snit wat ek mye jare gelere toe hierdie muziekstuk begin aandachtrekke die van Joe Dolan, Hash Hash Maria, fijn naam geluister het besê het my hier Maria verwees eindelijk symbolies na Israel In Israel wat vir Jezus verwerp het. So luister weer een bykie na hierdie lied en an. kyk jy of jy met my saamstem. Oor die moontlike geestelike inhoud van daardie lied. Who's gonna tell Maria he won't be whole? Who's gonna tell Marina she's now alone. Hush, hush, Maria Hush, hush, Maria Ek herinner net wie is ingeskakeld by Net Radio SA. Net Radio SA, luister na dokter Tini Eilerts, ek saai uit hiervan, uit Ayrini, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika. Program oordenking en ek hoop dat jy rustig nog sit of lekker achter oor lewe. En dat jy geluister het na hierdie oordenking van die verdroogde vijenboom en die reiniging van die tempel. En dat jy die verband daartussen tussen so kon sien. En die skrif geleerd is. En die overpriesters het het gehoor en gesoek hoe hulle hom kon oombring, omdat Jezus gesê het, hulle het van die tempel een roverspielong gemaakt. Want hulle was bang vir hom, omdat die jylle skare versla was oor sy leer. Mensen wat in Jezus het teenwoordigheid gesit het en gestaan het en geloop het, was altyd versla. Versla. Altyd sê, wa, wanneer hy dinge geleer het vir hulle. En die skrifgeleerdes en fariseers was jaloers daar want onthou nou, Jezus was rabbi. Jy sal nou hier luister, as ek nou vir jou verder leer, lees. En toe dit laat word, het uitgegaan, buiten kan die stad en toe hulle vroeg in die morgen verby gaan, sien hulle die vijie verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi hy nou, sê Rabbi, sê iemand die Rabbi aanspreek, sê 'n Joodse theoloog, die Joodse geleerde, die Joodse sê nou Afrikaans soos wat ons nou ons herders in kerke aanspreek as dominee of pastoor of vader of priester of soos die Joodse herder as a Rabbi aangespreek Rabbi Rabbi, kyk die vijieboom, wat u vervloek het, is verdroog. Kan nie onthou wat Jezus gesê het, hoe hy by die tempel gestaan het, en vir sy disciples, hier die woorde toegevoegde gesê het, breek hier die tempel af. En binnen drie daardige kom je op. En die jore nog daar gestaan en argumenteer het oor 46 jaar wat hulle gebouw het en hy sê hy wil soma binnen drie daard so'n tempel bou. Nou sal Jezus iets wil afbreek. Mense, dit is omdat dit niks beteken nie. En hy sal het binnen 3 daag, wat het hy binnen drie daag opgerigd, sy lichaam. Ons weet ons nou wat die kerk vandag is, die kerk is veronderstelling met lichaam van Christus te wees. So die tempel is afgebrek en die plek daarvan is die lichaam van Christus, wat die kerk is. Ons is die draars van die koninkrijk. Dis ook om Jezus gesê, die koninkryk is binnen in jou. Ons is die draars daarvan. Wat een voorrecht, mense, wat een absolute voorrecht. Maar onthou nou. is een voorrecht, dis nie recht nie. Dis een voorrecht, wat ons het om die tempel te wees traars te wees van die goeie nies en die mense te beroof van die sieninge van die ere nie. Daarom sal ons lampe altyd skyn. Want Jezus het gesê, jy mense sit nie een lamp op die tafel en dan sit jy maat emmer boor om nie. Vat die licht weg daarvan en maak my sien nie. Net soos hy moet ons lamp skyn Ons goeie werke He, Laat jy die lamp so skyn Dat mense jy die goeie werke kan sien En God kan verheerlik As mense lamp is dan is jy in die man die dood gewoon lamp Dan skyn jy skyn jou werke, dan skyn dit en jou gezicht skyn, jou oor skyn en die liefde van die Heere skyn die altyd maar daar uit mense jy nou leed aan doen wat, dit kan ons nou nie verander nie ja, dit is nou nie lekker nie en soms lyk dit asof daar nou traan in die oor kom en lyk of die licht so bykie verdonker en ver verdonker, ek wil nie sê verduister nie, bykie verdonker As gevolg van leed, omdat die vensters van een mens sy siel is jou oog, jou oog is die vensters van jou siel. En as daar leed daar binnen is, daar pijn is, en, dan kan die mens dit ook sien. Maar te midde daarvan, dan bly ons maar skyn. Soos ons in die gesang het, laat ons skyn vir Jezus met die helder Glans, skutter soos die sterre. So, ek hoop jy dit geniet mens, ek hoop dis vir jou openbaring, ek hoop dit is vir jou vanwaarde vir jou pad voorentoe, dat ons daar uit kan put en daarop kan voortbouw. En groet ek jy dus hier van my kant af en mag jy prachtige, wonderlijke aand geniet en aand geniet Vrede van die Heere is met jou Kom ons En ons put saam En ons Ons ons troon van genade En die woorde van Psalm 91 Hy wat by die allerhoogste Skuiling vind En die beskerming van die Almachtige geniet Hy sê van die Heere Jy is my toevlug En my veilige vesting My God op week vertrouw